Välkomna hit till i podd. Idag har vi med oss iarmar. Vi har Martin och Simon här. Välkommen. Yeah. Tack, tack. Tack så mycket. Mår ni bra? Ja, lite smått bakispar. <laughs> <laughs> lite samma här. här. Kanske inte på samma nivå som Simon. Men... <laughs> jag är här. No. Jag har på kaffe. <laughs> ja. Fint. Iarmar är alltså arbetsmarknadskommittén. Stämmer. Och det betyder att ni... Vi drar in pengarna till sektionen och har egentligen all extern kommunikation med ja, företag eller andra organisationer som vill träffa studenterna på sektionen. Och så finansierar vi sådana här tillfällen som poddavsnittet och sånt här i verksamhet? <gör> När ni säger att ni, eller att ni finansierar sektionen, vad är det ni får in pengarna ifrån? Företag. Vill ju synas på industriell ekonomi för att kunna anställa personer i framtiden mm. Och skapa ett gott intryck av sig själva Och det betalar de för i form av event och marknadsföring mm. Så det är så vi får in pengar Så och mycket sponsor Precis, väldigt mycket sponsorarbete liksom Och även till liksom el och halvtid och så här och till vissa ja, mottagningströjorna och så här. Så det är inte bara så att vi får in pengar genom våra event. Utan det är ju genom andras event också. Mm. Eh, ja. Just det. Sektionens money moneymakers helt enkelt. Lite så. Eh, och sen så är det ju en win-win också. Situation skulle jag ändå kalla det. Att eh, man får som studenter också lite inblick i vad, vad man kan göra efter, efter man har pluggat färdigt och så mm. eh, Så det är vi, vi drar ju inte bara in pengar utan det är också ganska mycket nytta i det vi gör skulle jag säga. Mm. För hur ser liksom upplägget ut för iarmar? Alltså vad är era huvudsyften? Ja alltså det är väl dels att bygga eh, relationer med olika företag framförallt. Mm. Eh, se till att marknadsföra sektionen ut mot de företagen också. Mm. Eh, och rekrytera nya bolag. Eh, men sen är det framförallt att få in pengar till sektionen. Mm. Eh, som vi då skickar vidare till styrelsen. Som mm. då, som e sedan använder. Mm. Ja, iBild e och iKriden e och mm. eh, alla eh, kommittéer och så. Precis. Mm. Har ni, vad har ni för arre? Vi pratar om några arv nyss. Eh, alltså vi, vi, jag skulle nog nästan eh, säga att vi arrar mest av alla <laughs> tjänster. Som. Nej, men vi har ju väldigt mycket. I och med att många arrar tillsammans med företag. Så blir det ju att... Eh, vi är mest där och ser till att allting fungerar och sen så löser de sin del. För det är ni som sköter all företagskontakt, även när kommittéer till exempel ska ha Precis, ett företag som så vinner. då kommer de till oss och sen så säger de att, skickar de in en liten lapp där det står Det vi vill ha spons... En särigpedia kan vi säga, en liten lapp. Postigt då? Ja, en postigt lapp. Nej, men där de säger vad de vill ha sponsring för och så uh. försöker vi ragga företag till det. Det. Mm. Och det, är, ja, det är kul mm. hur går en sån regningsprocess till då <laughs> läsningen <laughs> alltså det, det brukar mest uh, gå till att uh, vi sitter på vårt uh, måndagsmöte och så har vi en uh, vi har fått in en uh, LPF då att så här, där vill vi ha uh, där vill vi ha pengar till och uh, då uh, tänker vi lite på vad vi tror vilka företag som vi tror skulle kunna vara Rimliga och sponsrar något sånt här. Och skickar det ut till dem helt enkelt. Så det är ju mycket. Just sådana förfrågningar går ju mycket till de företag vi redan har kontakt med sedan tidigare. Ja. Som man kan säga, vi är en inventering av bolag också. Ja, precis. Och så vet vi att vissa företag är lite mer taggade på krök -event Och vissa är lite mer taggade på att sponsra eh, tröjor och liksom, ja. Hålla något välgörenhetslöp eller just Göteborgsvervetissor eller vad det nu kan vara. Mm. Men hur ser det ut i er kommitté? Har ni olika företag som ni representerar eller hur, liksom, hur ser det ut upplägget? För det är jag antar att det blir rätt mycket olika företag att koll på. Ja, vi har ju en rad, vad kan det vara, lite mer än tio stycken eh, företag ja, som är större samarbetspartners äh. som vi skriver årliga avtal med. Äh. De har en dedikerad person i Hjärmar okay. som sköter all kontakt med dem. Eh, sen så är Tamar som sitter som säljansvarig. Mm. Eh, han är väl den som har mest extern kontakt. Men typ andra företag som ni egentligen inte är kontinuerliga? Nej, inte det här kontinuerliga. Mm. Sen har vi vissa som kanske, eh, om vi till exempel är med på idagen varje år. Men det är liksom det de är med på. Mm. Det blir varje år, men det är inte så att vi har kontakt med dem kontinuerligt under året. Så det är många sådana förfrågningar som kommer till honom. Och sen får jag en del också. Mm. Och så slussas det liksom vidare till rätt funktion. Så om det är så att eh, det kommer någon till Tamas som är sälj, alltså första kontakten in. Då, så säger de att vi vill ha ett krisövnt. Och sluss slussas det vidare till Ella så de får kontakt med henne. Mm. För det där färger oss vidare kanske på en annan fråga som vi är intresserade av. Ja men precis. Och det är lite som ni redan har nämnt här. Vilka poster är det finns i armar och vad de har för ansvarsområden? Ska vi, kan, vi har ju sex eh, förtroendevalda poster. Eh, så det är dels jag som ordförande. Eh, och så har vi Simon som kassör. Och så Emil som vice ordförande. Eh, och sen så har vi då vad ska man säga, de tre posterna med ja, egna projektansvar kan man säga. Det är då i dagen vår arbetsmarknadsmässa eh, caseansvarig som har sin casegrupp också. Och sen så iAcademy som är vårt utbildningsprogram med näringslivet. Eh, och sen så har vi tre år som då är säljansvarig, event och eh, PN. Och då fick min matte åt det till 3 gånger 39. Exakt 9 poster. Ja. Uh -huh. mm. Och eh, så alla där har liksom något företag ofta som de har ett. Någon kontakt med och sen har de en egen funktion. Ja, det är väl så man kan beskriva det. Mm. Den enda som inte har något kontaktföretag är ju Isak som har hand om idag. Mm. Han har ju liksom lite mer kontakt med dem som Martin nämnde innan, de som kontinuerligt kommer på idagen varje år, men inte liksom så mycket över hela året har han hand om projektbaserad post. Mm. Liksom. Och i-dagen, precis som du säger, det är ju en dag som är ett projekt på det sättet och han har väl en projektgrupp under sig. Precis. Som så det är egentligen... var, väljs, När väljs den projektgruppen? Den väljs in eh, strax efter invalet. Eh, mm. Oftast eller i januari. Mm. Det var ju faktiskt som i-dags eh, ansvarig. Och... Men det brukar vara någon gång januari, februari. Som man mm. sätter ihop den gruppen. Och så är det planering då. Så den gruppen extern från i mm. på det sättet kan man säga. Exakt. Så mm. vi, vi har ju två stycken projektgrupper under oss som både är casegruppen och eh, ivägningsgruppen so, case då. Casegruppen väljs ungefär samtidigt också, Ja, eller? precis. Ja. Och de är fem stycken mm. ja. mm. Så det blir liksom som en liten, lite större community i er kommitté på det sättet. Precis. Det, ja. Så kan man beskriva det. Kul. Mm. Cool. Mm. Vad skulle ni säga har varit roligast med att sitta i, i armar Nej men jag tycker det var ett väldigt kul i år Vi har gjort en satsning på att öka Liksom eh, Vår kontakt med resten av Alla arresterade kommittéer mm. Och liksom försöka öka eh, Sponsningsverksamheten där mm. eh, Det vill säga att hjälpa kommittéer och Ja exakt och sånt. Eh, mm. För att liksom hjälpa dem Finansiera sina event och liksom, eh, Så de får möjlighet Att liksom utveckla Deras grejer också mm. Ja, jag tycker att en, en grej som har varit väldigt rolig alltså generellt sett är att det känns som att iarmar är lite mer... Jag satt ju i drick tidigare och det, det här blir lite mer som ett... Lite, lite mer seriöst på så sätt att alla har sin väldigt definierade roll och man har sina ansvarsområden och så gör man dem. Och så man... man nej men det, det känns som ett litet mini-företag liksom. Alla har sin egna funktion. Eh, sen så tycker jag att det, det har ju varit ganska utmanande i år att hitta sponsorer till mycket event. Men vi har tagit det lite som ett, som ett år att utveckla våra egna verksamhet. Och typ standardisera prislistor och ja, eh, byta affärssystem och sådär bland annat. Mm. Eh, så vi har ju gjort förutsättningarna bra eh, efter corona nu tror jag och kunna... Mm, att, att utveckla verksamheten ytterligare liksom. Nej men ja. Eh, ja Ska vi köra en sista avslutande fråga då? Den som jag alltid frågar Den ja. som jag nu kan <skratt> Och det är varför ska man söka i armar? Jag tänker så här. Om du brinner för att bidra till livet på sektionen eh, Så är det i armar som har Den största inverkan Skulle jag säga mm. eh, för, Och då är det bidra som helhet ja, Bidra liksom? till helheten med att du ska kunna Finansiera grejer mm. eh, Sen så tycker jag det är väldigt kul med liksom all företagskontakt också. Och sen så just det att vi, vi har väldigt, det är mycket eget ansvar på varje post. Som man driver sina egna grejer. Och det ställer liksom krav på att du tar eget ansvar. Och det är väldigt utvecklande skulle jag säga. Mm. Nej, jag håller med. Sen så har vi en väldigt rolig grupp också. Det är kul när vi jobbar ihop. Mm. Ja. Och eh, ja, så är det ju med de flesta kommittéer Men mm. <laughs> även i Armar <laughs> Även i Armar är jag kom på det. En, <laughs> en, en sista sak som jag bara kom på Var ju det här att som kan vara värt att nämna För Martin, du som sitter som ordförande Du, har ju, du sitter ju också i en annan kommitté I samband med att du sitter som ordförande i Armar Kan du berätta lite bara om det? Ja, du tänker på styrelsen Ja, ah, exakt Ja, eh, jag Dubbla roller man säga. Mm. Och det får man automatiskt när man söker ordförande. Ja, det stämmer. Eh, så du har inget val kan man säga. <laughs> <laughs> så, och då söker man ordförande till Iarmar så blir man automatiskt eh, arbetsmarknadsansvarig i styrelsen. Ja, eller om det är tvärtom. Eller tvärtom. Jag, jag Nej, men, ha, men äh, Det är samma post egentligen. Eh, så det man kan säga är att eh, det som skiljer ordförandeposten i Iarmar kontra styrelsen är väl att... När jag sitter i styrelsen så jobbar jag mer med arbetsmarknadsfrågor som är relaterade till kårnivå. Mm. Så då jag sitter till exempel med arbetsmarknadsutskottet på kåren mm. och diskuterar frågor där, mm. som kanske rör Chalmers mer än just i sektionen. Mm. Skulle du säga att det blir väldigt mycket tid att vara en del av båda de här delarna liksom? Alltså jag tyckte det fungerat bra. Eh, sen eh, det som jag tyckte. var mest utvecklande i år med rollen. Det var att eh, för att du ska kunna göra det bra. Så måste du delegera väldigt mycket. I alla mm. verksamheten. Mm. För att öppna upp. Eh, för att du själv ska hinna med grejer. Ja precis. Eh, så det har jag tyckt varit väldigt lärolikt. Eh. Mm. Mm. Sen så är det väl så också att. Eh, om man, om man skulle se det. Så om man ska säga det på så sätt så har ju du det, det mer strategiska liksom, arbetet Över hela, alltså hur leder vi vårt arbete framåt Sen så är Emil som vice ordförande med den som håller möten Och alltså, har ja, den mer operativa rollen liksom. mm. Okej, okay. för det är Emil då? Så, alltså. har, liksom, ordförandeskapet i iarmar ser inte riktigt likadant ut som i de andra kommittéerna. Just det, för de andra kommittéerna är ordförande. Den som kanske drar i möten mer ja, och sådana saker. Ja, de är mer hands on. Mm, liksom. Men här är det vice ordföranden som jag de om er. Okej. Intressant. Jag har fått svar på alla mina frågor. Verkligen. Ja, det var... ja, det var... Snyggt jobbat. Tack för att ni kom hit, Claire. Ja, tack. Tack, tack.